159. Tehnici de meditare și iluminarea lor prin înțelepciune Ar fi naiv să se creadă că s-ar putea înțelege aceste exerciții yogice chiar înmulțind citatele din textele originale și comentându-le. Numai practica, sub controlul unui maestru, e în stare să le dezvăluie structura și funcția. Acest lucru era valabil pentru epoca Upanishadelor și continuă să fie și pentru vremea noastră. Să reținem totuși câteva puncte esențiale. 1. Mai întâi, aceste exerciții yogice sunt călăuzite de înțelepciune, prașna, adică de o perfectă înțelegere a stărilor psihice și parapsihice experimentată de Licu. Efortul de a deveni conștient de activitățile fiziologice cele mai obișnite, respirație, mers, mișcările brațelor, etc., se prelungește în exercițiile care dezvăluie yoghinului stări inaccesibile pentru o conștiință profană. 2. Devenite inteligibile, experiențele yoghine sfârșesc prin a transmuta conștiința normală. Pe de o parte, călugărul este eliberat de erorile legate de structura însă și a unei conștiințe non-iluminate, de exemplu, credința în realitatea persoanei sau în unitatea materiei, etc. Pe de altă parte, datorită experiențelor sale supra-normale, el atinge un nivel de înțelegere dincolo de orice sistem noțional și atare înțelegere se refuză verbalizării. 3. Progresând în, în practica sa, budistul află noi confirmări ale doctrinei, în special evidența unui absolut, a unui non-construit care transcedă toate modalitățile accesibile unei conștiințe non-iluminate, realitatea evidentă a unui nemuritor sau nirvana, despre care nu se poate spune nimic decât că există. În învățat dintr-o epocă mai târzie, rezumă foarte pertinent originea experimentală, adică yogică, a credinței în realitatea stării de nirvana. Zatarnic se susține că nirvana nu există pentru că nu poate fi obiect de cunoaștere. Fără îndoială, starea de nirvana nu poate fi cunoscută direct, așa cum sunt cunoscute culoarea, senzația, etc. Ea nu este cunoscută indirect prin activitatea sa, așa cum sunt cunoscute organele de simț. Totuși, natura și activitatea sa sunt obiect de cunoaștere. Yoghinul, intrat în meditație, ia cunoștință de nirvana, de natura sa, de activitatea sa. Când iese din contemplație, el strigă. Citez. O, nirvana, distrugere, calm minunat, poartă de salvare. Închei okay, citatul. Orbi nu au dreptul să spună că cei care văd nu percep culorile și culorile nu există numai pentru că ei nu văd albastrul și galbenul. Nota 9. Citez. Nu se poate afirma că un lucru nu există doar pentru că cei nătânci nu-l văd. Închei citatul, închei nota. Probabil că contribuția cea mai genială a lui Buddha a fost articularea unei metode de meditație în care a reușit să integreze practicile ascetice și tehnicile yogice unor procedee specifice de înțelegere. Acest lucru a fost confirmat și de faptul că Buddha acorda o valoare egală atât ascensii, meditație de tip yoga, cât și înțelegerii doctrinei. Dar după cum era de așteptat, cele două căi care corespundeau de altfel celor două tendințe divergente ale spiritului n-au fost decât rare ori stăpânite de către aceeași persoană. Foarte devreme încă textele canonice au încetat să le mai pună de acord. Citesc că lucrării care se dedică meditației yogice, Jaini, îi blamează pe aceea care se dedică doctrinei, Dama Yoghini și viceversa. Ni trebuie din să se prețuiască unii pe alții. Rari sunt într-adevăr oamenii care își petrec timpul atingând cu trupul lor, adică realizând, trăind, experimentând elementul nemuritor, adică nirvana. Rar de asemenea aceia care văd realitatea profundă, pătrunzând-o prin prașna, prin înțelegere. Închei citatul. Toate adevărurile revelate de către Buda trebuiau realizate la modul yogic, adică meditate și experimentat. De aceea, Ananda, discipolul favorit al maestrului, deși fără egal în cunoașterea doctrinei, fusese exclus din conciliu. Că cel nu era un arhat, adică nu avea o experiență yogică desăvârșită. Un text celebru din Sami Yuta, 2 Roman 115, îi pune față în față pe Musila și Narada, fiecare dintre ei reprezentând o anumită treaptă de desăvârșire budică. Amândoi posedau aceeași știință, dar Narada nu se considera deloc arhat, deoarece nu realizase experimental contactul cu Nirvana. Această dichotomie a continuat accentuându-se de-a lungul întregii istorii a budismului, unii erudiți budiști au afirmat chiar că înțelepciunea, prajna, este capabilă să asigură că ea singură dobândirea stării nirvana, fără a mai fi nevoie de ajutorul experiențelor yoghice. Ghicim în această apologie a sfântului uscat, a eliberatului prin prajna, o tendință antimistică, adică rezistența metafizicienilor față de excesele yoghine. Adăugăm că drumul spre nirvana, ca și în yoga clasică, drumul spre samadhi, duce la dobândirea de puteri miraculoase. Ori acest lucru îi punea în fața lui Buddha, ca și lui Patanjali mai târziu, o nouă problemă. Căci, pe de o parte, puterile sunt câștigate inevitabil în cursul practicii și constituie prin aceasta indicații precise cu privire la progresul spiritual al ascetului. Este o dovadă că acesta e pe punctul de a se decondiționa. O dovadă că a suspendat legile naturii în angrenajul cărora era prins și strivit. Dar pe de altă parte, puterile sunt periculoase în dublu sens, pentru că ele îl pe BQ, cu o vană stăpânire magică a lumii și în plus riscă să creeze confuzie în rândul profanilor. Puterile miraculoase fac parte din cele cinci clase de științe superioare. Abishna, anume. 1. Sidi scrie S -I d d h i 2. Ochiul divin. 3. Auzul divin. 4. Cunoașterea gândirii altuia. și 5. Amintirea existențelor anterioare. Niciuna din aceste cinci abinșnă nu se deosebește de puterile susceptibile de a fi dobândite și de către călugării nebudiști. În Tikhanikaya, unul roman, 78, Buda afirmă că Bicu, în meditație, este în stare să se multiplice, să se facă nevăzut, să străbată prin pământ, să meargă pe apă, să zboare în cer sau să audă sunete celești, să cunoască gândurile altuia, să-și reamintească viețile anterioare. Dar el nu uită să adauge că posesiunea acestor puteri riscă să-l deturneze pe o călugări de adevăratul săuțel, Nirvana. În plus, etalarea unor atar puteri nu ajuta la propagarea salvării. ghin și extatici puteau să facă același miracole. În plus, profanii puteau să creadă că era vorba pur și simplu de magie. De aceea, Buddha interzicea sever etalarea unor atar puteri miraculoase în fața profanilor.